Euskarak bizi duen egoarekin kezkatuta Euskal Herriko hainbat gazte taldeek gaztealdia ekimena aurkeztu dute. Errealitate Ez soziolinguistiko ezberdina duten bederatzi gazte euskara utsean biziko dira. Andrei Fu Donibanloitzuneko gaztea ekimen honetan parte hartuko du. Erronka honen helburuak asaltzen dizkigu. Jogun gira, uh, guri egriaren uh, orinatik ginezut duen gide bat eruditzen, jogun gira pixka bat promenatzea. Uh, promenatzea, gendera ikustera, eta ikustera tzelikutan, uh, irabizu enten, Euskara agenaz gune bat bezala. Aganabaita, leku batan, nol txegur eta arantzun godi datela, eta ez hizkuntzaren eraukan nizkuntzaren talkari. Aganabaita, egitea Euskaraz. Eta ez e, erberatzen uztea, orra, libiet frantzisez. Hora da bizkat erakustea bakutzearen errealitatea. Libet e, gertatzea hainik, e, izkuntzeren talkak emerkatuetan, norakoetan, frantzisez. E, eta nire argunazgunak aski tikiakagoetan dira, ibidez liseoan, etxperren, ondena izan nugu euskara, eta etxean behartu nalkin onde euskara nire maizkuntzanen. Gaztealdia ekimena ostegun nontanazi eta hilaren emeretzira arte zabalduko da. Euskararen erabilira determinatzen duten faktoreak identifikatzeaz gain, bestelako emaitzak jasotzea espero dute. E, espero dut, bietatik, dut ikustea uh, jendea nire entrenutzea eskaraz, eta erretartak, erakusteko nire realitatea, zelakoa behar. Azkenean ez dut uh, leku ainbeste hemen, euskaraz dut, nire agenas lekuak uh, osu moiztua galde. Eta nik eskenean nahi ikustea... Uh, serpencha suntenoxtas genian eskortza jardunaren ingenurik neseta esterafritu eta iteitan da ja ostia gaur gutxi ezter sukaraz intzatuta egite sukaraz edo zori manakiskara du uh, aire libreko bat hemen edo duztu ki pensa sanu masare tekniki ite nit den indatik ikusita zer den errealitatea eta rakuciaa segia alburuada albesenda partekatzen ala kusta bakoitzaren errealitate leku ezberdinetan Zertarako uh, proposatu zen da EREZ pahaldean Axtapen egintzen konzentratu Piskapizago Barnei uh, um, kalderunt Geroan dune ah, Idean onbat litetik egitea pahaldean Ikusteko beraioen realitatea Eta hor erakusten nugu Erakutsiz ez dugu ziten uh, kritikian bat Baina erakusten nugu Zertarako burkazen gira azkanta Zertarako ere eskolalia gita Sortzieguneko esperientziaren ondoren jasotako informazioarekin Gogo eta bat abiatzea aurrik usten dute